și în cer și pe pământ, el n a Pentru toți cei treziți la adevăr și la viață, conștienți de sufletul lor care va trăi veșnic, aducem cu multă bucurie și plăcere, iubiți ascultători, programul le 112 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 33 de la Luca de la capitolul 8, pe care îl vom parcurge îndată după ce mai întâi vom citi cele ce s-au petrecut în țatul Jaroșie, așa după cum ne este istorisit de Cristina Roy în cartea ei numită În Exil. În ultima împrejurare am lăsat-o pe Ana încercând să meargă să facă ceva vizite la bolnave, spre surprinderea ei însă, a dat de o mică adunare alcătuită din cinci femei în casa Doamnei Zeman, unde a avut marea bucurie să vadă întoarcerea la Dumnezeu a câtorva suflete, suflete care au urmărit-o pe ea pas cu pas, timp de aproximativ doi ani. Au urmărit-o cum vorbește, au urmărit-o cum privește, au urmărit-o felul cum se mișcă, cum umblă, cum lucrează. În toate mișcările ei au spionat-o și au ajuns la concluzia că feata aceasta trăiește ca un om care l-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu. Această convingere a lor le-a copleșit atât de mult încât au primit și ele pe Mântuitorul. Aflăm că vizita Anei la bolnave rămăsese nefăcută. Ea a rămas aici în adunarea aceasta pe care a găsit-o spre bucuria ei e surprinzătoare. Micul cerc de femei rămase până târziu seara în căsuța de lângă pădure, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și cel care zisese, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, le explică scriptura. Cei ce mă caută mă găsesc, scria în scriptură. Și asta explică faptul că atunci când femeile se despărțiră una de alta, fiecare din ele putea să spună împreună cu Andrei, Am găsit pe Mântuitorul. Tânăra doamnă Horac află unde putea să-și lase povara, la crucea de pe Golgota. Mama ei găsi calea spre arca rănilor lui Hristos, iar soția pădurarului îi adusese la cunoștință bărbatului ei, cum că ea s-a întors la Dumnezeu, care o atrăsese spre sine încă din tinerețe și până la căruntețe. În Zaroșie erau astăzi Cinci suflete despre care se putea spune, dar oricât l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Desigur că ele erau numai niște neveste simple și neinstruite de țărani. Lumea ar fi strâmbat din nas, dar în cer a răsunat un mare aleluia plin de bucurie. Cinci suflete au fost izbăvite de subrobia dracilor. Ana știa numai despre aceste cinci suflete, dar mai era un al șasele acolo, care dăduse multă osteneală domnului până ce putuse să-l convingă de dragostea sa iertătoare. Multe lacrimi plânse acea inimă, până ce răsună în sfârșit în ea, Cred, Doamne, că Tu ai murit și pentru mine, ca pentru târhar care a fost și el un ucigaș. Cred, Doamne, că Tu m-ai spălat și m-ai curățit. Fă cu mine ceea ce vrei. Fie în viață! fie în moarte, sunt pentru veșnicie al tău. Tânărul din pădure se ridică, își închise Biblia și pleca acasă. Dar nu mai era același cu cel care venise încoace. Se însera deja când trecut prajul ușii camerei lui Cozima. Acesta părăsise de puțină vreme moara și, pentru că nu putea să-l trimită pe Andrei, după promisiunea făcută, plecase el în întâmpinarea Anei. Andrei făcu lumină, luă hârtie și pana de scris și început să scrie următoarele. Iubiți ascultători, rezervăm citirea scrisorii pe care omul acesta întors acum la Dumnezeu și găsindu-L pe Domnul Hristos, o scrie binefăcătorului său, Cozima. Din motive de timp, trebuie să ne oprim aici, vom încheia cu o rugăciune urmată de o cântare, după care vom trece la lecțiunea noastră de zi. Doamne Tată Ceresc, fie ca și noi care ascultăm mesajul Tău să te primim cât mai de grabă. Aceasta ne va scuti pe noi de multe alte amărăcini și pe tine te va sculti de durerea de a ne provoca dureri pentru că altfel știi că nu se poate ca să ne aduci la tine. Sunt poate printre noi unii ca femeia pădurarului care de -o viață întreagă au fost căutați de tine dar au tot amânat. Fă ca aceștia să te găsească acum. Sunt alții care au probleme grele pe sufletele lor, la fel ca Andrei și se tem să vină la tine. Fă ca și aceștia să capete încredere în tine, să ți se predea ție și să plece din fața aparatului un om nou, așa cum a plecat și Andrei din pădure după ce s-a predație, un suflet cu totul nou. Te rugăm să faci lucrul acesta, iar pe cei care suntem mai tăi, ajută-ne să plecăm înnoiți cu o putere nouă, cu o bucurie nouă de viață, ca să trăim mai mult pentru tine, mai mult spre slava ta, lucru care ne va aduce și nouă o mare bucurie. Amin. Se duce viața ca un vis Și zilele se duc și vi Iar noi zburăm spre paradis Spre viață sau spre chin Spre slava cerului senin Sau spre adânc un tunecol, Spre veșnicie sus sau jos, Fără sfârșit. Ești pregătit să zbor când ceasul va suna, Ești pregătit să zbor când El te va chema, Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Acum e timpul potrivit. Iubiți ascultători, în versetul 32 de la Luca 8, citeam că acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Ne aducem aminte, este vorba de vindecarea îndrăcitului din Gadara și aflăm aici că pe munte, deci sus pe munte, era o turmă mare de porci și dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în porții aceia. Iar Domnul Isus le-a dat voie. Să nu uităm că și dracii se roagă Domnului Isus. Prin urmare să ne ferim ca să nu avem soarta porcilor. Numai cine se suie pe înălțimile Scripturilor cu gândul să devine mai asemănător cu Dumnezeu, mai dezlegat de lucrurile materiale, numai acela care se suie cu acest gând nu o să fie în rândul porcilor de pe munte și deci nu are soarta lor. Cine are urechi de auzit să audă, cine are inimă de înțeles să înțeleagă. În versetul 33 aflăm cele ce s-au întâmplat după ce Domnul Isus a împlinit rugăciunea dracilor. Citim. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Să știți că duhurile rele, dracii, nu stau fără activitate. Ies dintr-un loc, intră în altul. Răul, atâta timp cât există, lucrează cu putere și într-o parte și în alta, distrugând tot ce e frumos în jurul lui. Unde intră dracii, totul se tulbură, se dărâmă și moare, lăsând pustiu în urma lor. Nici oamenii, nici animalele, nici lucrurile nu-și mai pot păstra starea normală când vin în atingere cu dracii. Până și porcii, cât sunt ei de porci, nici ei n-au suferit să fie purtători de dracii. Ce trist să vedem astăzi atâția oameni care... Sunt mai jos decât porcii, că ei poartă în ei dracul beției, dracul minciunii, dracul curviei, dracul fumatului, dracul mâniei, dracul geloziei, dracul înjurăturilor și câte atâtea mari câte mai sunt. Soarta porcilor o au toți aceia care se deschid pentru draci. Păcatul și orice fel de rău sunt lucrări ale duhurilor rele. Orice închidere spre Dumnezeu. Orice întoarcere a spatelui lui Dumnezeu spre felul lui de a fi spre împlinirea cuvântului său este în același timp o deschidere, o întoarcere către draci. Ei totdeauna sunt mulți. Un rău atrage după sine alte rele. Un păcat este legat de o armată de păcate. Numele legiune pe care și a dat dracu arată o știre întreagă de dragi. în armata romană. O legiune era compusă din șase mii de ostași. Închipuiți-vă, omul acesta purta numele acesta. Dracii, deci, au ieșit din omul acela, au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Vedem de aici că cei care sunt cuprinși de dracii intereselor pământești, a plăcerilor firilor pământești, ai slavei deșarte după posturi în biserică, după nume mare în lume, a felului de a fi al lumii, aceștia toți sunt oameni porci, care, deși pasc pe înălțimile Scripturii Sfinte, făcând mare filozofie din Scriptură, de acolo se repet în Marea Lumii, înnecându-se în lume, adică sunt înghițiți de felul de fi al lumii, trăiesc la un loc cu toți ceilalți. Aceștia sunt, prin asemănarea cu peștii, pești morți luați de apa râului, căci peștele viu merge împotriva curentului râului. Așa că, indiferent de câtă teologie cunoști și spui, dacă trăiești la un fel cu lumea, luat de curentul poftelor și ambițiilor pământești, ești la fel cu porcii în care au intrat dracii, poftele pământești și s-au aruncat în mare, în marea lumii. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu și cât de simplu ne limpezește el toate problemele, toate stările și toate întrebările. Dar trebuie să-l citim cu atenție și să cugetăm adânc la cele citite, ca să fim umpluți nu numai de litera lui, și mai ales de Duhul Lui, mai ales de Duhul Scripturii, așa cum ni se arată la 2 Corinteni 3, cu versetul 6. Să vedeți ce s a întâmplat mai departe. În versetul 34 citim, Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în și prinsate. Ce avem noi și Domnului Sus de învățat de la porcarii amintiți în verset? Ia să vedeți că avem și noi de luat o învățătură. În primul rând, trebuie să învățăm atenția cu care ei au privit pe Domnul Isus în lucrarea săvârșită de El. Să privești cu luarea minte la Domnul Isus și la lucrările Lui, aceasta este cea din tâi faptă pe care trebuie să o faci tu, omule, dacă vrei să ajungi la cunoașterea adevărului. Aici ne se spune porcare când au văzut ce se întâmplase, deci ei au văzut, au luat aminte. Chiar dacă adevărul nu se potrivește cu planurile tale, privește-l totuși cu atenție și adâncește-l cu gândirea ta, căci este singurul prieten care îți vrea și îți face binele cu adevărat. Deci, porcari când au văzut ce se întâmplase? Ochii sunt darul lui Dumnezeu dat omului ca să-i umple viața de lumină și frumusețe. O statistică americană spune că 80% din toate informațiile pe care le asimilează un om intră pe calea vederii. Folosește-te de ochi, dragul meu, ca să privești pe Dumnezeu și lucrările Lui și astfel să ajungi la adevăr, la viață veșnică și la fericire. Un simplu fir de iarbă, dacă îl iei și te uiți atent la el și dacă îl pui sub microscop, Îți predică atât de minunat pe Dumnezeu, te copleșește atât de covârșitor, încât nu poți să reziști să nu te predai lui Dumnezeu, iar dacă ești predat, nu reziști să nu te mai predai încă o dată. Dacă numai un simplu fir de iarbă îți poate ține o predică atât de minunată, cu cât mai mult îți pot predica toate minunile din jurul tău, îți faci tu timp să reprivești? Folosești tu ochii pentru a. te slujești tu de ochi pentru a vedea al minunile lui Dumnezeu și pentru a-l vedea pe El în ele? Ferice de tine dacă faci așa. Îl vei vedea și vei fi cu El aici și în toată veșnicia. După ce au văzut deci, ce se întâmplase, porcarii au fugit și au dat de veste încetate și prin sate. Acesta este al doilea lucru pe care îl avem de învățat, ia așa, de la niște porcari. Nu te-ai că tu ai văzut pe Domnul Isus, că te-ai convins de puterea Lui, că L-ai primit ca mântuitor al tău personal, ci, după aceea, fugi îndată să spui și la alții, ca și ei să vină la El și să fie mântuiți. Porcarilor nu le-a fost nici frică, nici rușine și n-au simțit nici oboseală, ci au mărturisit cu toată puterea și îndrăznealea cele văzute cu ochii lor. Un adevărat om care este mântuit, deci orice creștin adevărat, trebuie să fie un martor al Domnului Isus. El trebuie să spună tuturor tot ce a văzut în legătură cu Mântuitorul Său, tot ceea ce a făcut Mântuitorul Său în propria lui viață. Viața creștină normală este cu putință numai atunci când mărturisești pe Domnul Isus prin cuvânt și prin fapte, în orice timp și în orice loc. Citim la Roman, capitolul 10, versetul 10, căci prin credință din inimă se capătă neprihenirea și, luați aminte, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În versetul 35, versetul următor aflăm. Cele ce s-au petrecut ca urmare a faptului că porcarii s-au dus și au dat de știre prin satele vecine. Citim versetul. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Iubite ascultător, când vii la Isus, fie și numai din curiozitate ca să-L vezi pe el și lucrările lui, Chiar dacă nu-l primești în viața ta, nu mai rămâi cum ai fost. Ceva se petrece în tine și mai târziu vei vedea rodul binecuvântat al acestei întâlniri. Orice venire la Iisus înseamnă o ieșire din tine, din felul tău de a fi, din lucrurile pământești. Oamenii, deci, au ieșit să vadă cele întâmplate și au venit la Iisus. Numai când ieși din ale tale, poți să vezi pe cele ale lui Dumnezeu. Numai când te desparți de toate cele ale pământului, vii și ajungi cu adevărat la Isus. Când vii la el, vezi ce n-ai mai văzut, auzi ce n-ai mai auzit și găsești ce n-ai mai găsit. Se spune despre oameni că au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus. Va multe surprize ai când vii la Isus. Aici găsești oameni izbăviți de dragi, aici auzi cuvintele adevărului, aici vezi lucruri minunate care trec dincolo de hotarele legii fizice, aici te minunezi de frumuseți negreite. Da, la Iisus când vii sincer, ai trecut într-o lume necunoscută și nebănuită. Aici este fericirea cea adevărată. Deci se spune că ei au găsit pe omul acela din care și șeseră și șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Iubitule, dacă ești cu adevărat izbăvit de draci, adică de păcate, de legături lumești, de învățături străine de Dumnezeu de cuvântul lui Scris, dacă ești izbăvit de acestea, atunci șezi la picioarele lui Iisus, adică Înseamnă că te afli într-o stare de smerită ascultare și de contopire cu felul de-a trăi al lui Isus. Și încă ceva. Picioarele lui Isus sunt trupul său, adică biserica cea vie. Toți răscumpărații săi, toți cei care cred că l-au primit ca mântuitor personal și ca domn al vieților, toți formează trupul lui. Orice om izbăvit cu adevărat de dragi, în realitate, șade la picioarele lui Sus, adică se contopește cu trupul său. El nu face deosebire între credincioși. Cum ar putea să primească numai un picior sau o mână a lui Isus, iar de celălalt picior sau de cealaltă mână să nu mai țină seamă sau, și mai rău, să lupte împotriva lor? Șezând la picioarele lui Isus. Dovedești că ai toate mințile și că niciun drac nu te mai stăpânește. Dracii te duc în altă parte, nu la picioarele lui Isus, și te fac să umbli gol și fără minte. Dracii te alungă, dracii te înneacă ca pe porci în valul marea lumii acesteia, în plăcerile lumii, în alergarea după distracție, după plăceri, după bani, după renume, după orice, numai după Isus nu. Dacă ești izbăvit de Isus, dacă Isus te-a izbăvit de dragii care te-au stăpânit, numai atunci te poți afla și acesta e semnul sigur că cineva este izbăvit de dragi, se află în părtășie cu trupul lui Isus, cu credincioșii. Și zând la picioarele lui Isus, to vedești că ai toate mințile. Și că niciun drag nu te mai stăpânește. Dragul meu, nu-ți pare nepotrivită întrebarea următoare? Ești tu cu adevărat izbăvit de dragi? Lucrul acesta îl cunoști singur după haina curăției, a dragostei și a felului de a trăi la fel ca Isus. Haină pe care trebuie să o porți necurmat. Apoi, dacă ești izbăvit cu adevărat de dragi, se va vedea după felul cum judeci. Vei fi în toate mințile, adică nepărtinitor la fel ca Dumnezeu. Vei iubi astfel pe toți acei care au titlul de copil al lui Dumnezeu, indiferent din ce denominațiune creștină fac parte, nu vei mai face nicio deosebire, ci ori pe unde vei întâlni un copil al lui Dumnezeu care trăiește la fel ca Dumnezeu, te vei bucura să fii împreună cu el. Poți să mai cunoști, iarăși, dacă ești zbăvi cu adevărat sau nu de dragi, după felul cum stai la picioarele lui Isus, adică după legătura cu toți frații, așa cum am spus, cu toți credincioși și Domnului Isus. Numai la picioarele lui Isus ai siguranță. Dacă nu ești așa, înseamnă că mai ai dragi în tine, păcate, plăceri. Și trebuie neîntârziat să fii la Domnul Isus, să vii la El cu toată sinceritatea, căci El singur te poate izbăvi. Dacă mai alergi la fel ca lumea aceasta după lucrurile văzute, dacă nu ești ca un străin și călător pe pământul acesta, dragul meu, grăbește-te să vii la Isus, că înseamnă că ești aruncat în mare. El acum te poate scăpa dacă tu îi cere ajutorul. Fie demnul acesta să aibă răsunet în inimile noastre. În versetul 36 ni se spune că cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Ca să ajungi să vezi lucrările dumnezeiești, îți trebuie ochi duhovnicești deschiși. Numai cu ochii credinței deschiși poți vedea duhurile. Dar și dracii sunt duhuri care pun stăpânire pe oameni și nu îi poți vedea cu adevărat privindu-i numai cu ochii trupului. Orice patimă, orice pornire rea, orice păcat, toate au înapoi a lor duhuri de draci. Omul stăpânit de patimi nu poate face ce vrea, ci el este rob patimei care îl ține în robie. Ea îl târăște prin locuri pustii, pustii în ceea ce privește binele și îl trântește la pământ, adică îl leagă numai de cele de jos. Mi-aduc aminte, prin anii 1960, eram gestionar la un magazin prin județul Dâmbovița, era în fiecare dimineață un omul îl chema de cum deschidea ușa și până ajungea la tejdia, la locul unde eram, venea înjurând și blestemând pe cei care au inventat gările, și apoi îmi cerea de un leu naționale. Eu l-am întrebat odată, Nemitică, de ce le cumperi? De ce nu te lași de ele? Știți ce? Mai bine mă că decât să le întreb, că a început cu un alt toren de înjurături, spunând, nu pot că să mă las de ele. Spune, iubiți ascultători, ce era aici? Era o putere mai mare decât el. Era un drac care îl ținea legat și căruia el nu îi se putea împotrivi, trebuia să meargă pe unde îl ducea. În împrejurarea pe care o am citit-o în versetul nostru, Domnul Iisus vindecase pe un om stăpânit de draci și vindecarea aceasta a fost o lucrare publică. Cei ce au văzut-o au povestit la alții cele petrecute. Vedeți, este o datorie din partea celor care văd lucrările lui Dumnezeu, lucrările și roadele adevărului, să spună și la alții Binele povestit îndeamnă la bine pe cei ce ascultă. Lucrările lui Dumnezeu povestite trezesc pe oameni pentru Dumnezeu. Acesta este rostul propovăduirii Evangheliei, acesta este rostul înălțării printre oameni a numelui Domnului Isus, Mântuitorul Lumii. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava, printre toate popoarele minunile Lui. Așa spune altădată cu toată puterea Psalmistul în Psalmul 96, versetele 2 și 3. Chiar dacă sunt făcute ascuns, lucrările lui Dumnezeu nu pot rămâne ascunse, ci, după scurt timp, sunt văzute de toți. Nașterea din nou este o lucrare tainică a Duhului Sfânt petrecută în lăuntru celui care a primit pe Domnul Isus ca mântuitor prin credință și pocăință. Dar ea nu poate rămâne ascunsă, ci este văzută de toți când făptura cea nouă pune stăpânire pe toată ființa omului în care s-a petrecut nașterea din nou. Zămislirea nu poate fi văzută de nimeni, ca și în lumea fizică, dar nașterea, adică noua viață care a venit pe lume, este văzută de oricine care vrea să o vadă. Așa au stat lucrurile și în cadrul povestirii în exil. Am văzut acolo că Ana, care trăia în viața ei practică de clipă cu clipă, o viață, felul de a fi al lui Dumnezeu, a convins un sat întreg, vom vedea până la urmă, să se întoarcă la Dumnezeu, numai prin faptul că ea trăia ceea ce avea în Nimeni nu știa ce are ia înăuntru dar faptele din afară trădau prezența unei minuni interioare. Cei ce văzuseră deci cele petrecute, ne spune versetul, le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânii de draci. Nici când tu ești izbăvit, și nici când vezi pe alții că au fost izbăviți de draci, să nu taci, ci să povestești pretutindeni ca toți îndrăciții să afle despre Mântuitorul și să vină la el ca să fie vindecați. De fapt, acesta este și scopul programelor noastre de radio. Căutăm să convingem pe oameni, pe ascultători, tot mai mult, de dragostea lui Dumnezeu, care îi poate scăpa din toate poverile, de sub toate poverile sub care gem greu, îi poate scăpa din marea lumii în care satan i-a înnecat, îi poate scăpa de cătușe și de obezi grele, cum a fost omul acesta, îi poate scăpa dacă au și șase mii de dracinii, așa cum a avut îndrăcitul din Gadara. Oricât ar fi destăpânit un om, dacă vrea să primească pe Domnul Isus, dacă îi cere cu sinceritate Domnului lucrul acesta și se adâncește în meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care va veni peste el și va locui în el, el va transforma, îl el va elibera mai întâi de toți dracii care au fost în el, îi va pune înapoi toate mințile, va fi îmbrăcat în haina mântuirii și va putea să trăiască o viață fericită și aici și în veșnicie. Iubiți ascultători, anunțăm aici în programului de 112 deschiderea unui nou program de mântuire din partea Domnului Hristos pentru toți cei care n-au primit-o până acum. Și în același timp, un program de reînnoire a unei vieți de sfințenie pentru toți cei care au primit-o, dar n-au trăit așa cum îi place Domnul Isus. El să ne ajute și în numele Lui să fie binecuvântat. Amin.